Послов'янилися. Редзевська, дослідниця життя Ярослава за скандинавськими сагами, вважала, що його походження від Рогнеди не є доказом значної домішки в ньому скандинавської крові. Вона навіть висловилася на користь місцевого походження Полоцької династії, можливо, з незначною скандинавською домішкою. Характерно, що етнічна спорідненість руської князівської династії зі скандинавами, яка безперечно була практично невідображена в сагах, руських князів вони називають їхніми слов'янськими іменами, лише дещо переробляючи на свій лад. Найвідомішим із них у північній літературі був Ярослав, який завжди фігурує тільки під цим іменем. Ридзевська вважала, що в Ярослава, як і в його батька, взагалі не було скандинавського імені. Антропологічне вивчення черепа Ярослава, здійснене Гінзбургом, показало, що хоча нордичні елементи в ньому не можна цілком виключити, в цілому він не характерний для північного типу і швидше може бути слов'янського походження. Отже, Ярослав народився в Києві між 983 і 986 роками від шлюбу Володимира Святославича та Полоцької княжни Рогнеди. Допитливий читач, ознайомившись із викладеним вище щодо походження Ярослава, може цілком слушно зауважити, що в історичній літературі побутує і інша думка. Це справді так. Зого часу Костомаров висловив сумнів у тому, що Ярослав Володимирович був сином Рогнеди. Підстави для цього, як він вважав, дають нам давні літописні перекази, що містять різні свідчення. Одні називають Ярослава сином Рогнеди, інші повідомляють, що Полоцька княжна мала від Володимира лише одного сина – Ізяслава. Згідно з легендою, записаною у 12 столітті, саме Святослав врятував Рогнеду від смерті, коли за спробу замаху на Володимира князь мав намір покарати її. Заступництво малолітнього сина зупинило Володимира і він передав справу Рогнеди на суд бояр. Ті порадили Володимиру, не вбивати її заради малої дитини, а вислати обох у полоцьку землю отчину батька. Володимир так і вчинив. Пізніше онуки Рог Волода, пам'ятаючи про цю подію, постійно перебували у ворожих стосунках із нащадками Ярослава. За наявності такого передання, писав Костомаров, яке підтверджується віковим відособленням полоцьких князів від Ярославу роду, навряд чи можна вважати Ярослава сином Рогнеди. На запитання, хто ж була мати Ярослава, Костомаров відповіді не мав. Схоже на те, що жодної з відописних дружин Володимира він не вважав претенденткою на материнство Ярослава. Інакше, як можна пояснити його наступну фразу? Не будучи єдиноутробним братом Полоцького князя, Ярослав не був єдиноутробним братом і інших синів свого батька. Сумнів Костомарова для деяких пізніших дослідників набув сили незаперечного факту. Інша літописна версія з незвичайною легкістю була оголошена фальсифікатом, котрий вигаданий для того, щоб оголосити Ярослава старшим братом і таким чином обґрунтувати його переважне право на успадкування батьківського столу. Як гадає дослідник із Запоріжя Таланін, Ярослав був наймолодшим з усіх основних претендентів на Київські стіл. Хто ж у такому разі була його матір? Візантійська принцеса Анна, впевнено відповідає Таланін, так начебто йому пощастило віднайти якесь письмове свідчення, на яке не звертали уваги його попередники. Насправді нічого подібного не сталося.